Gurekin, Amaia Iri Beren, laboraria itxasun, egunon? Egunon. Eta, mirentxu Elizalde Parasu, laboraria itxasun. Egunon. Egunon. E, amaia Iri Beren, gugueta lanetan, zergatik beraz, sen duzue, aurten emazteak argitan ezagiber zirela. Ebe, azken urte hauetan hainitz haipatzen da emaztearen tokia eta edo zainak lotan, ez bakarrik laborantza munduan. Eta importanta hatxe laborantza munduan ere argitan emaitea ikustea ze bilakaera ukanduen azken urteetan haren tokiak. Eta nola oino, egoera hobetzen aldugu eta berdintasunera nola oino... Eberdintasunera Ebe, elzeko ze, etapa eskaz den. Bada fenomeno horoko ega, laborantxan egiten zinuen, emirentxu ehelizalde, e, bai emazteak bazuela leku bat hartzeko or, laborantxan gizonek naturalki bastutena edo badutena. Bai, feenik, eh, amaia baino zahagoan iz, eta badukasikoit urte instalatuan izala, eta egia eh, azken urteotan eh, neska geio eta emazte geio ikusi ditugula instalatzen, eta eskerrak, naiz eta erraiten eh, dutan, hanitz eh, etxaldeetan, baziden deia emaztean Salbu, mintzo zen, usu, beren, senarretaz. Eta beraz, eh, likuai, eh, O e, beragabe itsaldea aniz itsalde et ziren marcha izanen ezute jaitean bikotean etzela orekaik berba bazen bainen kanpoari begira Gizona zen haipatzen usu, lehen hori ahdi azkuntzetan edo hola genetikaz mintzatzen zinelaik Ebe gizonen izena agertzen zen, alta biziren ez txaldian lainari zirenak Eta ze txaldetaz ziren usu gizonaz mintzoz zinean, beraz orain egu dut Aniz gauza partikatzen ari dirila, baina emeki emeki, zenta buk, ere gure burian behar ditugu gauza kalda hazi Uh... Ala egiten zionen ezela be testua gizonen kontrako uh, jarrera bat eta alderantziz zuek ere berzinuten la zuen burua inarochinumeite bai uh, bietaik bada bainan egia da badirela usailak badirela e jaiteko badirela egiteko maneraak materialan ere laborantza materialan edo edo zainetan usu gizonen dako egina da e, alta guk bat badazzkigu, denak ibiltzen, Baan detail etxipi batzuk anbiatzen bat ziren masinetan, oino jeskio egiten algin nuke eta gizonenko ere hesagorriteike. Emakkiun batean aipatu dugu zurekin eta ginerat, zuek, gehiago karkulatzen duzu ez, egin aintzien? Behan, e, bortxaz, e, indarra, e, zonbitaldiz indarra eskas e, behitugu, ez beti, e, normal, indar soa izaten aldirak gu ere, baina egia da behar duzula karkulatu nola antulatzen ziren. Entzun duzu zer ganduen uh, mirentxuk uh, amaia, gazteago uh, zira, bo, mintzatzen zirelaik uh, badira, e... Uh, ...kafe instalazioak ere antolatuak... jokatzen e, e, duzuelarik erik... ...mutikoekin ere, gizonekin ere... aldaketa bat, sen ditzen da, ala ere, jageretan? Bai, pentsuatzen dut, hori koruki... E, ...alore... E, ...jagerak aldatzen ari direla gero... Pench, ...adbez... E, ...gizonen achtan, mutiko e, dut, mutikoen achtan... ...geiagoa, txemaiten dut, eh... ...klishé eginga bere, baina... ...traktak eta... ...baina nien aizela, gero... ...hurtaz zale ahondi bat ere... Bra, egiten aldu, ...baina... E, Bai, pero... Zer mekanika gailtzen da gehiago gizonen gauza? Bo nik ez dakit hori, baina uh, bortxaz bakarrik izan ez etxaldean, uh, dener behar dut lotu. Me egia da nik ere amaia bezala, ez dut gustuik uh, masinen dako, behar ezkoa dituzten ditut, baina askifite leheno elkartea behin nintzen beste horbeitekin, joan delaik askifite saldu ditut eta nahiago dut kuma bati edo uh, elkarte bati egina hazi lan hori. Uh, Zenbat zizte instalatuak emazteak, uh, laborantzan uh, Ipare Euskal Herrian? E behar, uh, az 2000 eta hogeita biko datuak, uh, dira eguneko hogeita emezortzia emazteak direla, instalatu behiak. Lugama aipatzeko beraz, emazte elaborariak argitan, leheloa da, nola antolatua izanen da ortengo uh, Lugama. Beraz, uh, iruegunez, azarroaren amak, ameka eta amabian. Bye. Be, gai guziak uh, emazten, ahtian, uh, emazten inguruan uh, itzulikatiak izan dira, salbu goizetik atxaldera etxen prubat izanen da emazterren lekoa atxaldean, eta atxaldean gehiago emazterren lekua baina uh, elkahteak buruz edo kanpoko arduradunai buruz. Mm. Eta egun batetik bestera, uh, entxeatuko gira, uh, ahlo guziak uh, aipatzea, eta badira hiru egun nogendako eta ala eginnen da. E, gazama no izanen da. Beraz Gozama Morgan houdi izanen da, e, Bia kanpesinaren e, Europako koordinazioko kidea dena. Eskualde goitatua? Franch-Konte izanen da, spalditik uh, nahi ginoen uh, gomitatu, ez hintzen, uh, anitz hanitz uh, uh, oztopo izan dira, baina orain uh, badira lau, lau uh, AOP uh, gune horretana, beraz uh, izanen da edateko eta edateko gauzabizik iunak. Orguztaila da, zergatik eh, aipatu dugu, Aztapena egun ta ogoi eta amar egun gelitzen direla, zer gartik hain goizik gehiago edo zertzen helburua. Ba, Elburua zen ere jendeak e, untsa konferentziak eta untsa hartzeko eta egin nuke jende zaita konferetzietan eta hola eginen dugu e, aipa komunikazioan aipatuko dugu gero gehiago ondoko hilabetetan. Eta ez da egina bakarrik hiru egunez bakarrik aipatzeko baizik eta anitzi hilabetez aipatzeko. Eskerrak mirentzun parasu hil zaldi eta maia eri behar. Mil eskerak.